بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الانعام بنعمه الإيمان والإسلام احمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى محمد والال والاصحاب حملة السنه والكتاب وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du hakika miongoni mwa sehemu ambazo muislamu wa kweli huchota hikam na busara na mafunzo ni kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala فيزداد ايمانه فيزداد ايمانه اماني yake inazidi waeltaji ila rabbi na anajielekeza kwa mola wake jalla jalalu bali sohivu yazdadu nashato na uchanga mfu wake unazidi kadri anavyokithirisha kuchuma na kuvuna faida mbalimbali kutoka kwenye maneno ya mola wake subhanahu wa عندك سوره الله سبحانه وتعالى نتوعديا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما نيووت اتكايتندا katika يعمل من الصالحات نيووت اتكايتندا ماتندو ميم ويعمل صالحا الله نسيمه ومن يعمل من الصالحات له يؤتي من يكتند صالحات الله لاممبيا فلا يخاف ظلما ولا هضما اسيغوب ولا اسينا خوفا يظلما ولا هضما ظلم وكتفسير العلماء جووني انو المتهو يسيخفيه ظلما اي زياده fi sayyi'at asihofie kwamba atazidishiwa maovu siku ya kiyama asiogope hili wala hadhman wakatafsiri wanachuori na ya Qur'an kwamba na wala asihofie nuqsaanun min hasanatihi kupunguziwa mema yake asiogope yeyote mwenye kutenda matendo mema katika hii ardhi mbele ya Mola wake asiogope wala siingiwe na hofu kwamba yeye atazidishiwa maovu na atapunguziwa mema yake asiogope hilo fala yakhafu dhulman wala hadhma katika aya hii ndugu zangu na wakati huu wa asubuhi ni vyema tukavuna jambo moja ambalo linaweza likaendelea kutuhamasisha kubaki katika toaa ya kumtia Allah subhana wa ta'ala Mwana wetu Subhana wa Taala ni mkarimu. Na anawakirimu waja wake kwa aina mbalimbali za kuwakirimu. Anawakirimu mpaka wale wanaomuasi. Wanaomfanyia madhambi wale Allah anawakirimu Na ndiyo maana Allah Subhana wa Taala ni jawad Ni mwingi wa kufanya ikram. Ni mwingi wa kukirimu watu. Anamkirimu huyu na anamkirimu yule anamkirimu muumini na anamkirimu kafir yote haya ni kuonyesha ya kwamba muislamu wa kweli anatakikana aendelee kubaki katika mema abaki katika msingi wa kutenda matendo mema hebu angalieni ndugu zangu miongoni mwa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuzidishia fursa baada ya fursa katika ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi waumini kutuzidishia fursa baada ya fursa tulikuwa na ramadhani waislamu wakagaragara wakapambana kwa kadri ya haja zao wakavuna walioyavuna katika mema ujira ukapandishwa malipo yakawa makubwa jambo dogo nalifanya Allah nazidisha maradufu mwezi wa ramadhan ukisoma qur'an ujira wa kutosha ukitoa sadaqa ujira wa kutosha ukijitahidi kumsalimia mwanzo wako ujira faouka ujira fursa hii allah tena sita tumi sita za mwezi wa shawwal waislam wakafunga waliobarikiwa na kujaliwa wakafunga mwezi sita katika mwezi wa Shawwal saumu so, yao ikaonekana kama mifunga daharan malipo juu ya malipo Allah jewa Aisha tena hapo wanadamu hapo akaja akawaletea miezi minne mitakatifu arba'at ndani ya minne akawaletea mwezi wa Dhulhijja waislamu alibahatika nao wakajitahidi kuvuna kuvuna wakachuma fursa mbalimbali na thawabu mbalimbali mema ya kila namna miezi ile ni, ni mitakatifu ikaendelea bado fursa zinaendelea vile vile hii ni karam ya Allah huu ni ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya kwamba <coughs> tunachojifunza katika aya hii sisi waislamu na sisi waumini ahanu kila panapotokie fursa ya kujipinda katika jema tujipindeni kwa sababu alimamu ibn taimi rahimatullah alayhi kwenye as-safadiya ana maneno mazuri anaanuku kwa moja katika masalafa anasema hivi inna min thawabil hasanati hakika miyongoni mwa thawabu za mema hakika miongoni mwa thawabu za mambo ambayo ni mema ni alhasanatu ba'daha ni kufanya jema baada yake yaani katika malipo ya wema unaofanywa na Allah subhanahu wa ta'ala au na mtu yote basi ni alhasanatu ba'daha leta jema baada ya hilo wa inna min awaqibi sayia hakika miongoni muadhabu au mwisho mbaya wa uovu ni asayyi'atu ba'daha ni kufanya uovu baada yake. Katika ihsani unayofanywa na Allah subhana basi ili kuonyesha kwamba wewe umefanya ihsani leta wema mwingine baada ya huo. Imetokea fursa hii imekuja fursa hii niifuata Umeweza kufunga masiku ma, meupe na ukaweza pia kufunga masiku ma, mawili katika kila mwezi Jumatatu kila wiki basi kama kuna fursa nyingine itatotokea usiiache kwa sababu huo ndo katika wema inna min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha katika moja ya wema malipo ya wema ni pale unapoleta wema baada yake wa inna min awaqibissayya hakika katika mwisho mbaya wa uovu na ubaya ni asayyaatu ba'daha Yaani wao wamefanya ovu alafu wanaleta tena ovu lingine. Na haya yanathibitishwa katika hadithi marufu ambayo ni hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuwambia ndani ya hadithi yake. Inna as-sidqah yahdi ila al-bir. Au unampelekea mtu katika wema. Wa innal birra yahdi ila aljanna na wema unampelekea mtu peponi angalia haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam inas-siddiq yahdi ila albir yani wewe unavokuwa mkweli tu unavoendelea kuwa mkweli mkweli mkweli basi ule ukweli ule unakupeleka unakupeleka mpaka wewe tena wakati huo unakuwa unafanya mema unakuwa ni mtu mwema kwa sababu umejiongoza na ukweli. Halafu ukishakuwa mwema sasa, huo wema ulionao unakupelekea kuingia peponi. Hakika miongoni mwa thawabu za wema ni kulifuatizia jema lingine. Kwa hiyo wale wote ambao wanaofanya matendo mema, la ya khafu dhulman wala hadhma Wasihofie kwa Allah subhana kwamba watazidishwa maofu wala wasiofie ya kwamba watapunguziwa mema yao bali sisi kama waumini wa kweli kila tunapopata fursa ya kufanya matendo mema tuzidishi pia kama tumeweza kufunga saumu kadhaa basi pia tuweze dhikr kumdzukuru Allah kwa mara kwa mara pia katika mema eh? umeweza kufanya hii jitahidi uongeze khair nyingine hiyo ndio katika adabu njema ya ya kufanya matendo mema lakini nimalizie kwa kusema ndugu zangu. Allah Subhanahu wa ta'ala pamoja na ukarimu wake na kutupendelea sisi fursa mbalimbali, mbali, kutufungulia milango mbalimbali mbali, ya sisi kupambana. Allah Subhanahu wa ta'ala sisi tendo unaweza kalifanya tendo dogo hivi, dogo tu hivi kwa macho yako Dogo tu hivi. Lakini likawa lina malipo alf alf hasanat Alfu alfu hasanat na hii inatashuiha lilibad yani ni kuendelea kuachochea wanadamu haswaso wa mu'mini waendelee kujipinda katika mazuri hebu chukuleni hadithi ya mtu anaingia sokoni mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala ahadukum as-souqa pindi atakapoingia mmoja wenu sokoni فقال كما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كما سمع منين تو؟ سكيه ماليبه yake sasa يعني وليبه ينجي سوكوني تو la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayy alladhi la yamutu bi yadihi al-khayru kullu wa huwa ala kulli الله qadir ukiyasema haya maneno huwa ala kulli qadir Allahu lahu alfa hasana Allah namuandikia mtu huyo alfu alfu ya mema. Wamha anhu alfa alfi sayi'a na anamuondoshia alfu alfu maovu. Wabana lehu baytan fil janna. Hadithi hii hadithi sahi. Na Allah yake nyumba. Angalia ya. neno tu Angalia neno tu kama ukajizoeesha wewe kila unapoingia sokoni Ima kununua au kufanya biashara ukaleta huruju peke yake angalia Allah anakuwafanyia mudha'afat anapokuzidishia malipo kwa sababu anakutaka wewe mwanadamu kila au muumini kila pale pana fursa itumie ili usije wewe yaumul qiyama ukahitaji jema moja kisha ukawa huna pa kwa sababu katika umniyati al katika matamanio ya watu waliokufa mengi sana matamanio yake ni mengi mpaka wanaowachonyo wakaandika vitabu vinaitwa umniatul amwat matamanio ya watu waliokufa katika matamanio hayo yote walionayo Moja katika matamanio ya watu waliokufa ni warejee duniani watende matendo mema sisi tupo duniani sasa hivi na tunayasikia haya tunayozungumza na tunaskia fursa ambazo Allah anatupa tumemaliza mwezi wa Muharram au tumemaliza masiku ma, ma, ma, ma, mwezi wa Muharram bado Muharram katika miezi mitakatifu bado khairati ziko nyingi kutoa sadaqa mbalimbali na mema kutazana mabaya kuambiana maneno yaliyo kwa mazuri taiiba yenye kupendeza kupeana nasaha kukumbushana bali kupeana raghaba kuhamasishana kukimbilia mambo yaheri bali kupeana fursa mbalimbali ambazo zinmsaidia mtu kupata janna ya Mola wake. Yote ni milango ya Allah ametuambia kwenye Qur'ani kunako miezi hii. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. zenu katika hiyo miezi. Kimilieni fursa basi Ndiyo tuna shughuli mbalimbali kama kusoma Qurani, kufanyeni iradi za asubuhi na mengineyo katika mambo mazuri ya kututidhi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anatuamiri al-Qurani wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hazma. Yoyote anayetenda katika matendo mema na aliyakuwa ni mu'min asihofie kwamba atazidishiwa maovu wala atapunguziwa matendo yake meema Jambo ambalo ni jema limethibiti kalitenda lifuatishie na jema lingine. Umeliona hili umeliweza fuata na lingine. Umeliweza hili ifanya na lingine tena kwa sababu huu ndio wema unaotakikana. Huu wema. Yani jema fuata na jema lingine. Umeweza kuswali swala hizi. Angalia mfano wa swala watu hizi. Hizi hizi. alayhi na isala alipopiwa swala 50 Musa akamwambia rudi lakini zikaishia swala tano. malipo yake yekoje yani haichi kitendo hichi ni swala swala ni swala yani ni yani ni yake kuonyesha fursa inapotokea basi kwa kuwa mtu na uwezo na ifanye hiyo fursa kwa utaomba allah subhanahu wa taala atruzuku kuwa katika wale ambao wanausikia kauli na kuifanyia kazi na wale ambao wanafanya musahara katika khairat wanakimbilia mambo yaheri na vile vile tu muombe Allah jallal jalal atuandikie kuwa katika wali ambao wanookubalia matendo yao Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa rukuana wa sujudana wa sallallahu na nabina Muhammadin wa ala alihi wa